лякаючись однобокості, прагнучи до високої досконалості живого. Не було, не було, не було ні спроб, ні натяків, ні виправдань, ні обіцянь. День, другий, десятий. Імператор не знав ні її одягання, ні роздягання. Він був весь створений лише для пишноти нічим не наповненої, пустої, безглуздої, і виходить непотрібної. І тоді настало прозріння. Побачила перед імператорським столом Журива, вмитю пізнала його, хоч минуло так багато років для їхнього короткого, ще життя. Зродилися у ній усі спогади, все дитяче, вічно молоде, Давні навіки втрачені світи поверталися до неї в помахах пташиних крил, у лоскоті трав у ярінні сонця. І те зелене київське сонце, що вдарило їй в очі від журила, висвітлило всі старощі і занепад довколишнього люду, імператора, єпіскопів, графів, баронів, рицарів. Вирізнилося в ньому лише журило. Та старший син імператорів Конрад, несміливий і уважливий до неї всі ті дні, зневажуваний імператором, погірдливо незауважуваний чомусь нею. Як могла вона бути такою сліпою? Як не помічала отої блідості о отої майже мертвої шкіри на його обличчі, отої, Родявого заросту, запалих грудей, різкого неприємного голосу, хижо безсилих зблизьких очей. І чому ж він їй? Чи вони лиш жертви якоїсь безглуздої гри затіної, не знати ким і не знати навіщо? Імператор ще день-два тому хвалився перед нею соборами в майнці і шпері. Привчений до думок про вічність, він ненавидів усе, що не з каменю, а вона... Дивилася на той сірий камінь, і здавалося, ніби лежить він там з первовіку, як і вся ця земля, що не знає молодості, весняного вітру, незаймності, дикого захвату волі. Камінь ще лиш кладеться в обсиду, підмиту водами рейну, а вже старий і споруда, мов би, тисячолітня, і все довкола подряхливе. Вона ж, мов, земля її рідна, молода, розкута, їй так хочеться жити. Вона рветься з цієї закутості, з цих кам'яних стисків. Станеш імператрицею, щасливий світ. Чи можна ощасливити камінь? Над ним можна лише підвестися, вирвавшись під його влади, злетіти, визволитися, розпростерти крила руки». Вона смахнула руками, Блиснув золотий ніж, Пролилася її молода червона кров. Подія, сказано, вже збурила всю учту. В отому ненавмисному пораненні, Та ще, зауважмо, правої руки лівою, Вчувався недвозначний натяк На щось гріховне і приховане. Може, нетерплячка, невдоволення, обурення, Поди, зітчій? коли жінка хоче привернути до себе увагу, нагадати про себе, виказати палкість своєї крові. Бо ж пішов же розголос про те, що імператор не був з імператрицею в ложниці, не сповнив свого мужського призначення, не приборкав воджи цієї молодої і, як видно, вельми норвистої руської кобилиці. Тому і вибухнули в вкрикові рицарі, барони, єпіскопи, графи, не могли перенести такого виклику їхній мужській гідності. Германська раса була загрожена. Поганьблено найвищі святощі. Десятиденна імператриця з одного лиш скинення оком закохується в пришлого варвара в зеленому строї. Не лякається виказати своє захоплення, забувши про те, що поряд із нею сам імператор Ясна річ є, святощі недоторканні. Імператриця так само належить тепер до святощів, хоч дехто й не визнає справжності коронування, бо ж архієпіскоп Гартвіг відлучений на соборі церковних сановників ворожих імператорові. Але кара повинна впасти неминуче, і хай вона впаде на голову отого от молодого Варвара. Ривли, репетували, тупотіли, домагалися. «Хрипкі христоносці півночі, рицарі завошивлені, байстрюки безіменні, виварти безкорінні, харпаки забезпечені». Перевертали столи, відкидали важкі дубові дошки, вимахували мечами, хряпали підлогу посудом. Проливася кров імператорська, тож повинна пролитися іще чиясь. Генріх гамував йопракцію кров і не міг погамувати». Тоді підвійся повільно й загрозливо, став надревиччим баронів з обличчям набряклим від влади й погорди. Стояв мовчки без руху, поки все втихло. Імператор сів, кивнув послам, щоб говорили. Почувся голос заубуша. «Імператоре, я привів твоє посольство з Києва. І молодий дзвінкий голос руського дружинника». «Посли від великого князя Київського Всеволода!» «І не було ніякої кари, не було винних, нічого не сталося!» «Сприйнято належно благословення князя Всеволода, приймано дари, послам дано стільці, виказавши найвищу честь!» «Навіть журина, яка пробилася до імператорського столу звідки лязь, не насмілилася порушити урочистий спокій хвилини» Стояла збоку, дивилася на свого сина, все в ній билося і співало, мала б умерти від радості, але не вмирала, не крикнула, не забилася в радісному плачі, здолала у собі любов, горе і надію. Імператор був радий нагоді відвернути увагу від того, що сталося прийомом послів.